Što se tiče Musibeta, znači precizno i jasno došlo u Kur'anu, oma je sabak, oma je Musibeta, da bi imate sebe dejniko. Sve što vas zadesi od Musibeta, to su djela rukovačne. Mi, koji smo, da kažemo, obični ljudi, postanici, znači postanika znam na, na uhudu kada je bio, da kažemo, kada je obuhvatila kazna, Nema griha apsolutno, to je poznatro. Osnovice nisu mali grijeh, prema lašnom, pa znači ali kazna obuhvatla zbog koga? Zbog onih koji su se ogriješili o Allahu, o, o naredi Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na kraju će kaže Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Kako će jedan narod uspjeti, a ogriješio su narodi poslanika sallallahu alejhi ve Kako će jedna porodica uspjeti? Ogriješili su narodi Allaha subhanahu wa Kako će jedan čovjek uspjeti?" da nađe posao, da popravi svoje, da kažem, ekonomsko stanje, da nema problema u zdražu, da nema problema, da kažemo, žena isto tako u porodci, nema problema sa čovjekom ili čovjek nema problema sa ženom, nema problema sa majkom, sa ocem, sa komšijama, ne može to popraviti. ka Kako će uspjeti narod, kako će popraviti to stanje, asa u rasulahu, grešljica o naredbi Allahog poslanika ili o naredbi Allaha subhanahu tata. Znači, naše prepreke u našem životu, boljitku, naše mjeste, upravo naši donu. Ovdje isto mora se čovjek osvornuti na donu il, il haluvat. Misli se na tajne grijehe. Kaže ulema, kaže donubul haluvat muhlika. Grijesi u tajnosti su oni koji čovjeka pokose. Znači, grijesi u tajnosti, ljud, znači, zaustale čovjeka u svakom hajtu. Mi možemo danas glomiti pred ljudima i u džamiji da se vidi, da nas ljudi vide u džamiji i na sabahu. Međutim, ovo je najveći dela, za omladinu priča, čak i za odrast. Ovdje se čovjek osamlje. I ovdje, znači, svaki od nas se može osamljiti, upo dana, upo noći. Zatvori vrata, zaključaj, znači, otvoruje nežu i uđe gdje hoće. To je, bomba koja ne ubija, ali izrašeta. Koja, da kažemo, čovjeka izranjava. I na kraju umre. Ilam ar rahim ar abor. Osim kome sa Allah spodalačno uvijek. Mi možemo ovo koristiti i u dobre stvari. Na YouTube-u ima. E, dosudnjeg dana će biti, znači, borba između zla i dobra. Među zla i dobra. Međutim, e, primjer, jedan kaže, e šabu je umnu, O hajru je husno. Kaže, šer ili nekakvine stvari, one su opšta stvar u svakom, da kažemo, društvu, u svakom sporo vremenu. Znači, šer. i gdegod se okreneš, ti ćeš naći, da kažemo, šer. Ne znam koliko miliona, da kažemo, stranica ima gdje ti možeš dođi, da dođeš do, do, do šerra. A manje ima, daleko, daleko manje, znači ima stranica gdje možeš da dođeš do hajra. Međutim, borba ima. Kaže, šeru je šer je umno. Šer kaže, je opšta stvar. I nijed kad se okrenuo, da je uglavnom šer, rasprostanje na dnjalu. Uolhajru je husu, a kaže, hajra imamo no niko koliko ga mi proizvedemo. Samo koliko ga čovjek proizvede, koliko njega ima. A šer, znači, ne nesele amara, to bi su. Kaže, duša je sklona suu. Svaka duša je sklona bi suu, znači, lošim. Znači Allah je stvorio znači, da bude sklonat. Samo je možda zauzdati za onaj koji se odlučio. Koji se odlučio znači da živi u islamu. Bedel islamu garibao je sa jaudu garibao atuba ali ilguraba. Ali je malo ljudi koji se odlučili. Tu je Allahov sunnet. Znači bedel islamu gariba kaže islam počeo nam pojedincima. Evo pogledajte u kakvim koliko ima ljudi Koliko iljada stanovnika. Hajde probajte izbrojati koliko ljudi klanja bez šlakat. Laha mi ako bude 5% ili 10% to bi bilo ovako. I zato je, anaj, kaže, poslanica sena, kaže, kad islamu gariba, kaže, islam počeo na pojedincima, ose je udu gariba, kaže, i se na pojedince, o tuba li kaže, a se tim pojedincima. U drugom tepsiru ovog hadisa, kaže, o tuba li tuba ima, kaže, zove se drvo u džennetu, Kaže, dobiće, kaže, oni figari ili ti koji vinci, kaže, imače drvo u džennetu. Sad tim je obećan džennet. Allah molim da nas vode u džennetu.